Aurtengo badalenetan ere, ikaslea bertzaleak ez gara etxean geratu. Hemen gehi jaietan laguntzeko prest. <tusurra> Txosna gunean eragilez dut parte hartzen dugu. Gune alternatibo bat eskaintzeko eta jai, herrikoi parekide eta euskaldunak andolatzeko asmo <tusurra> Gure Gurezzkuntza ere halako izatea nahi dugu. herritik sortzea eta herriarentzat. Euskalduna feminista eta ezkertiarra Euskal Eskola Nazionala lortzea dagu helburu nagusia. Baina honakoa eskuratzeko bide luzea dugu aurretik. Beraz apurtetaraiki ikasleo kolektiboki. Gore ikasle horroka.